Jag ska läsa en dikt av Göran Greider som heter Ombyggd Volvo. Och, eh, vi ska köra en kort liten författarpresentation här som du skulle ta hand om Anna. Ja, det stämmer. Eh, Ombyggd Volvo till en början är ju från diktsamlingen med samma namn eh, från 92, Skriven av Göran Greider. Eh, och Göran Greider eh, är född 59 i Södermanland. Han har tidigare gett ut runt 20-talet böcker eller samlingar. Och han är inte minst författare, politisk debattör, journalist och för detta eller dansbandsmusiker. Det där med dansbandsmusiker är viktigt. viktigt. Ja. <laughs> jag vet att han, han skrev nå i en diktsamling, jag tror det värden Världen efter kommunismen så skrev han att en misslyckad, ja det är den här en misslyckad eh, Rockstjärna De blev poeter Så jag Aha. vet inte om det kanske gäller för Dansbandsmusiker också Det är mycket möjligt eh, Förutom det här så är han ju även Sedan 1999 då chefredaktör för Dalademokraten. Eh, och där har han faktiskt en egen diktblogg Som vi kommer länka till eh, När vi lägger upp den här episoden på hemsidan eh, Han har även Vunnit en rad priser de har bland annat varit till exempel i priset och Evin jonsson Så man kan se lite vart hans intresseområden verkar baka lite. För han är en slags opinionsbildare i vänsterpolitiska frågor. Kan man väl uttrycka det som? Mm. Och lite kort så hade du läst någonting ytterligare av honom i sommar. Yes. När jag låg i hängmattan så läste jag en antologi som Greider sammanställt som heter Bakom tvn ändrades ljuset. Och eh, han har tagit fram 56 dikter som eh, var enligt Greider då uttryckligen politiska på något sätt. Och eftersom det är Göran Greider som har valt så följer de flesta dikter åt på vänsterskalan politiskt sett. Nästan alla skulle jag vilja säga. Vilket är både skärmen och kanske nackdelen med den antologin. Men kan ändå väl rekommenderas för alla som är intresserade av just politisk poesi. Okej. Okay. Så när man väl har läst ut den här diktsamlingen så går man på nästa Det vill säga, bakom, bakom tvn ändrades ljuset. Yes. Bra. Men då gör vi väl så att vi kommer att lyssna på en uppläsning av dikten Ombyggd Volvo som följer här. Ombyggd Volvo I may be synthetic, but I'm not stupid Ur Alien 2 Han förstärkte golvet, sågade upp taket och satte dit en cab-ställning från en Camaro. Framstolarna kommer från en Honda. Fram till finns en ribbgrill. På sidorna gälar och där bak en vinge. Allt är lackerat i vit pärl. Han har garage ihop med te. Han säger att han ville göra något eget. Något annorlunda. Då låg Volvo nära till hans att jobba med. Det är lätt att få tag på delar till en Volvo 142 Rossmodell 75. Han har vunnit ett europeiskt pris. Kännare säger att det är ett mästerverk. I gräset, på knä framför bilen, med prisbokalerna uppradade på motorhuven, ...ser en barndomsvän rakt in i kameran. Det ser ut som om han har en prilla under läppen. En ovanligt hygglig kille. Vi var klasskamrater i nio år. Av misstag satte han en kompis eld på en lada. En jättelik eldsvårda synlig över åten. Morsan, ensamstående, kom långt norrifrån... De hade det rätt dåligt ställt. Skolan intresserade honom inte speciellt. Och där någonstans skildes vi åt. Jag minns hans märkvärdiga lugn. En sån som unga snabbt får förtroende för. Lokaltidningens fotograf har nog fångat allt det där rätt bra. Det måste vara tio år sedan jag såg honom. Varför berättar jag det här? Den där Volvons ser overklig, drömlik, nästan kuslig ut där den står under lövträden som säkert redan börjat gulna. Förr eller senare, jag vet det, kommer jag att drömma om den där bilen. Jag byggde om ett språk, han en biljävel. Tack för den uppläsningen Per Jag tänkte direkt hoppa på dig och fråga lite närmare Hittar du grejer I den här dikten någonstans Hittar du grejders röst Ja Både och skulle jag nog vilja säga Om man tänker grejer då som Stereotypgrejder Alltså vänster grejer, så, så kan man ju fråga sig Hur mycket marxism Socialism finns det I den här dikten Och eh, Både och skulle jag säga Det är ingen sån plakatdikt Eller en bruksdikt eh, sådär, mm. Utan man får kanske Leta lite mellan raderna Om man ska hitta det Jag tror jag är lite inne på vad, på, på, på vad du tänker på här Just att det kan finnas någon form av Social förklaring till vissa saker Eller sociala anspelningar mm. Eller vad man ska kalla det eh, Men det jag tänker framförallt Det är yrket jag ser Greiders yrke i det här eller ett av hans yrken med tanke på hur många yrken ja, ja. han har mm. Mm. kanske inte biten äh, men äh, jag du menar det som kommer i slutet sen nej ja, jag menar generellt jag... nu ska man väl inte ta för mycket på en gång här men jag upplever texten ganska mycket som en... alltså det är ju påminner om en, en artikel i vissa delar Okay. tycker jag mm. så finns det vissa saker som antyder mer eller mindre med lokal eh, tidningsfotografen och så vidare mm. men det finns ju grejer som gör att man kan föreställa sig en grej där som eh, redaktör eller journalist som Jaha. har slagit upp tidningen mm. och minst tillbaka mm. samt läser yes. det här citatet då, i början eller man kan ju börja med titeln också alltså det är en ganska rolig titel på en dikt ja, verkligen det är, jag faller för sådana här det är, det är verkligen udda titel så ja, det väcker intresse men citatet, har du några tankar där? Eh, först, till, alltså till en början så känns den väldigt, väldigt malplacerad eller man blir snarare lite förvånad där får man en populärkulturell referens till alien liksom <laughs> Man, ungefär som att man ska se Sigourney Weaver någonstans i bakgrunden med mm. den här Volvo. det känns det känns lite <laughs> off men samtidigt så säger den ju någonting intressant ändå här I may be synthetic but I'm not stupid och jag tänker lite så här, typ det hela den här stereotypen på något sätt, jag gör lite så arbetarklass-stereotyp-kopplingar mm. det här med den dumma liksom den dumma människan och det här mm. liksom jo, vad ska man mm. säga oäkta eller någonting. Mm. Jag vet inte, alltså, om man benar ut så finns det liksom tre stycken viktiga karaktärer i, i den här dikten. Och det är jaget. Och så är det hans barndomskompis. Och sen så, så skulle jag säga då bilen. Liksom, det är de tre. Om man nu kan säga bilen som en karaktär. Och det där jag tänker med citatet, att det är lite syftar citat, citatet på själva bilen För den är ju syntetisk, mm. om man säger så. Eller syftade på barndomsvännen. Men det blev ju väldigt konstigt. På sätt och vis. Men jag, jag tänker liksom att, att, att man egentligen handlar det om att man eh, förklarar att man, man, är, man är en sak- men samtidigt är jag inte något annat man behöver inte definieras utifrån att om jag säger att jag är say, kvinna då betyder inte jag att jag per definition är någonting annat att man kan exkludera sig från det till exempel om det nu skulle vara någonting mm. så stereotypt som att om man gör en, en liknelse här jag må vara kvinna men jag är inte oteknisk ja. jo. alltså förstår du hur jag menar ja. men sen jag har inte dragit in bilen jag har nog snarare dragit in eh, det här själva inte dikt jaget utan den här personen hans barndomsvän ja barndomsvännen mm. som har fixat den här volden mm. äh, i så fall mm. att han var en sak från, liksom, från grunden men det betyder inte att han inte är ja. kunnig i det han mm. gör eller vad ja, det kan vara mm. det är bara att det blev lite jag tycker det blev lite syftningsfel för Det är ingen alien här, eller det är ingen som är liksom en robot eller någonting sånt. Nej, det är sant. Så, så... Och behöver man en sån här grej som förstärker någonting på det här viset, mm. om det är det det är tänkt? Mm. Alltså, vad, vad gör det där? Om jag gör lite? Ja, det... jag gillar att ta in det så här populärkulturella referenser. Det är ändå Det kan vara, ge ganska mycket, men... Dikten har också en ganska tydlig punchline i slutet som jag tycker att man förstår. Och då I alla fall hoppa. i den tolkningen jag gör så förstår man det redan. Och då blir det lite dubbelt att ta den, den på två ställen. Ja, ah, du menar syftningen på bilen snarare då i det här fallet. Nej, jag tänker Eller på vanlös Du tycker på vanlös oh, Men vi, okay. kan, komma vi det kan komma till det. Vi kan okay. komma till det, okej. Men som sagt, ehm, jag jag skulle kunna klara mig utan den även om jag höjer mm. lite på ögonen och tänker ja, ah, det är lite coolt och det är lite mm. oväntat lite malplacerat på, mm. på ett sätt liksom men nu har han ju uppenbarligen satt det där ja. så... det får han leva med grejer ja. mm. Mm. <laughs> i övrigt sen så tycker jag ganska mycket inledningen här att det påminner väldigt mycket om ett, en tidningstext på ett sätt samt en bild alltså texten blir en bild Speciellt med det här med mm. bilen till att börja med det förstärkta golvet, det uppsågade taket. Att någon har förklarat det här. Ja, och sen så tog jag mina stolar från en Honda. Mm. Sen så satte jag fast liksom, den här grillen på framsidan och så här. Mm. Alltså sådana saker det är rena fakta det här egentligen det har ingenting ja. med beskrivningar nödvändigtvis att göra, det är bara så den ser ut jag tänker lite så isländska sagor, det är så här väldigt enkla satser på varandra som, som gör att man någonstans börjar läsa mellan raderna eh, mm. en, trots allt eh, och första stycken finns många grejer som, det första som slår mig i alla fall att Jag fastnar på vissa ord som jag inte förstår. Alltså det kräver viss förkunskap. Av mm. läsaren. Jag får väl erkänna att jag hade ingen aning vad en ribgrill var för någonting. Även om de flesta verkar veta vad det är. Cab-ställning. Tog det ett tag innan jag fattade vad det var. Och en Camaro. Fick jag googla också. Så... Mm. Kan man inte så mycket om bilar så, så, blir, så stannar man upp liksom Men det är där jag tror han är inne på En viktig grej faktiskt mm. Men klart man stannar upp om man inte kan det Men å andra sidan så är det lite Jag ser den här lite som en Och det, det kommer vi väl komma till så småningom mm. Men där, där man går skilda vägar i intressen också yeah, yeah. Där det blir just Att man har sina starka sidor På olika yeah. äh, saker yeah. liksom. Äh, men, men visst Det, det kan nog ligga någonting i just att, att han väljer att göra så här. Liksom. Mm. Jo, och det, man möter på eh, motstånd där eftersom det är ett sådant specialintresse. Eh, sen är mm. jag ju totalt eh, urusel på bilar i allmänhet så jag vet inte om det här tillhör allmän kännedom där. Men för mig är det, är det oerhört kul med... Med sådana beskrivningar för det gör att man får sätta sig in i någonting helt nytt. Mm. En annan grej som den här bilen, hur den liksom byggs upp så att den till slut beskälas. Alltså, den får ju liv mm. genom sina jälar och sin vinga. Det, ja, det är men, väl inga bilbegrepp, antar jag. Jag är lite osäker på det här med gärlarna, men det, du har ju sådana här. Alltså, det finns ju såna Aha. tuffa grejer du kan sätta på bilen. Ja, men, som ja. ser ut men jag tror knappar som kallas eller något sånt Nej nej jag vet inte Du har ju vingar du kan sätta där bak ja, men, de, det men det är de som sitter liksom på sidan som är, mm. ser ut som jälar Det känns Ja, det kanske. Det är. Aj, jo men jag tror inte det kallas järn som sagt. Jag mm. tror det är om det inte är något lokalt slang eller någonting där det här ska mm. spela sig. Men det jag tänker väldigt mycket också, det här känns, det är väldigt mycket talspråk i det. Mm. Utan att det blir dialekt eller slang på det mm. sättet nödvändigtvis. Men det är talspråk i mina ögon mm. i början här i alla fall. Och det är därför jag ser det som ganska mycket som skulle kunna vara tidningscitat egentligen. Mm. Mm. Mm. Men sen, vet, vi hittade ju en krönika på, um, en, på internet här. Är det från Metro, va? Ja, det stämmer. Där Greid har skrivit lite om hans möte med några andra läsare. Jag tror det var från Fordonsprogrammet som hade läst dikten. Och poängterat mm. att Greid inte alls hade koll på den här Volvo- 142-an, att det var oss modell 75 som han har skrivit, utan det var... Egentligen var om jag får avbryta så egentligen mm. hade han fått ett brev från en lärare på ett ja. fordonstekniskt program där han då hade känt att det var fantastiskt, att nu kan jag äntligen integrera, mina eller aktivera mina elever i något som de är intresserade av mm. genom att läsa upp den här disken och diskutera. Och, ja. ja, precis. Och han hade inte fått så där jättemycket gensvar till en början men problemet var att det var... De hade dock upptäckt faktafel i hans Och yeah. att det var inte alls 75 eh, som eh, varosmodellerna, var utan det var 74. Och då hade det liksom bara. Besvikelsen var oerhörd eh, att det inte fanns mer att hämta för de här eleverna. <laughs> <laughs> Och då... Jaha, ja, ja. Så jag tror det är mer en komisk twist på det, men. Mm. Artikeln eller kroniken fortsätter göra ju just det här med vad Volvo märket i sig betyder mm. för Sverige och med tanke på eh, utvecklingen av bilar med el mm. och liknande. Men ja, ja, tänk, jag tänker jag vet inte om var han inte så pass insiktsfull att han insåg att poeten inte klarar av att handskas med fakta i sin dikt. Alltså det, det är lite skönant tycker jag. Sådär är mm. en till lite ödmjuk Alltså sådär, jag, jag tycker det är oerhört komiskt. I, ja, absolut. Alltså jag hade nästan varit stolt om jag hade skrivit en sån dikt som innehöll ett sånt fel också. Alltså det är på ja. något sätt lite roligt sådär att mm. eh, det blir en hel historia bara kring den dikten. Att, eh. Ja, verkligen. Det lever ju faktiskt vidare också mm. på ett sånt här sätt. Men, men jag tror också att eh, om, om man läser dikten och man ser på det här som Greger skrev mm. sen då 2008, det är ju ganska mycket senare än mm. själva dikten då, eh, mm. kom ut att han, han gör en krönika av det sen och det är liksom att man känner ju ändå trots att Greider har alla de här eh, biltekniska termerna så har han ju en, ett helt annat fält han är inne på mm. han är inne, inne på språk- och litteraturfältet sen fick han mm. ju sina faktafel fel ändå, men, eller sina faktafel men ja. Det tycker jag ändå är ganska... Ja, men som sagt, han har lite och, ödmjukhet och, inför sina... Ja, och sen dikten pekar ändå mot det här att han inte är kunnig på området. För ja. i slutet så säger han ju att jag byggde om ett språk och han byggde om en bil, att mm. Någonstans så slutade Greider att eh, umgås med den här kamraten och eh, ja, lärde sig därmed inte alla knep som man kanske hade gjort om de hade fortsatt sitt umgänge. Men hur upplever du den här barndomsvännen? Hur upplever jag honom? Alltså han är ju presenterad som en ganska... Alltså han är något av ett ett offer till, till viss del. Eller liksom lite sådär. Men han är ju ingen verkligen ingen otrevlig person. Och det är någonting som skrivs ut ganska mycket också. Att han är verkligen hygglig. Ja. För vad det står... Mm. ovanligt tyglig till och med eh, plus att det kommer då lite längre ner det här med eh, vad det antagligen eh, berodde på att han var hade en bråkig uppväxt eller rättare sagt bråkig, bråkig att han, han satt el på, ja. ja, på ladan att hans mm. mor var eh, ensamstående och att de inte hade det så bra ekonomiskt får man vilja läsa in mm. där mm. att det finns en socialekonomisk eller social mm. eh, Förklaring till, till varför mm. det är så varför den här killen antagligen satsade på att bygga om Volvo i slutet här. Liksom. Men det är det han är som vuxen istället mm. för den här killen som ägde upp grejer. Det kunde ju ha blivit värre. Aha, ja, ja, alltså... e, ja. Jo, det är intressant. Men hur som helst så kommer ju liksom där kommer den marxistiska grejer in lite mm. med den socioekonomiska förklaringen till eh. det kanske de livsval som de har gjort eh, och varför de splittras som den här barndomsvännen han är han, eh, inte intresserad av skolan till exempel heller mm. och där kommer den första liksom, brytningen ja, där man förstår att att det är då de går mm. skilda vägar på något mm. sätt eh, jo men de, den har jag verkligen markerat också för att det, det är en sån viktig del den, den säger väldigt mycket också Mm. även om den inte förklarar i detalj liksom, nödvändigtvis mm. men just det här med det akademiska och det praktiska tekniska, mm. liksom hela den biten där, ganska klassiskt så mm. Mm. bara en innan vi går vidare så tänkte jag också att han kommer långt norr ifrån. det är kanske inget sådär jätte att hänga upp sig på men de dittsamlingar som han har skrivit så tvekar han inte och liksom Nämna en plats att han, han har skrivit dikter om olika städer i Sverige till exempel. Så grej det, är, det kan vara ett intressant drag och sånt tycker jag. Att han, han är nästan som en platsens poet. Han kan eh, skriva om en stad eller någonting. Mm. Och sen och han... också det här att han har rätt många strängar på sin lyra. Det säger den här dikten också. Att han skriver en dikt om, om eh, en bil. Mm. För vi läste... Jag tror det är första dikten i den här diktsamlingen. Som handlar om idrott. Också. Och jag tycker det är ett starkt drag som poet att kunna skriva om. Så vitt skilda företeelser. Mm. Absolut. Men det är ju faktiskt... Jag fastnar lite på det här med platsen också. För man ska nog inte förväxla. Eh, och tänka att han bara skriver om... Eh, om små tätorter till mm. exempel. Utan han skriver även om storstäder. Alltså Alla de här platserna. Sen att han verkar ha fokus en hel del också när det gäller människor. På, på sociala grupper som, mm. som på något sätt är utanför till exempel. Mm. Eller, att det finns, eller den vanliga människan om man nu ska gå in på det här. Liksom, att han verkar mm. hitta... Hitta små och jag tror det går att knyta lite till det här journalistiska också på något sätt att, att personporträtt, om du mm. förstår vad jag menar. att ja. det, är lite, det här är ju på sätt och vis en hel levnadshistoria som mm. ryms i en ombyggd Volvo och liksom en, en, mm. en sån grej. Mm. Eh, jag tänkte på det näst sista stycket, första rad. Så frågade han lite så här: Varför berättar jag det här? Vad tror du? Ja, Jag funderade faktiskt, det, eller faktiskt på det. Och jag tror att svaret kommer i sista meningen. Att? För han skriver, jag byggde om ett språk, kan en biljävel. Att det är svaret på, på varför han berättar det här. Och det kan, jag tror det finns en mängd olika egentligen, grejer man kan baka in i det. Mm. Och där är jag lite nyfiken också vad du tycker. För att jag har skrivit ner såna här ord som alltid från Från skiljelinjer till oförstående på något sätt till. Eh, han kan, för det här är ju en person han beskriver som har eh, fått väldigt mycket uppmärksamhet i Europa. då Av sådana här mm. kännare så att säga för sin bil. Han har ju fått väldigt mycket cred. Mm. Det kan ju finnas en viss avundsjuka i det här, eller reflektion tillbaka mm. på något sätt. Det här är en människa som har lyckats bra eh, med det han kan, eller med det han gör. Eller viss konkurrens, mm. även om det är på olika områden. Jag, jag tycker det är svårt att hitta en, en åsikt i det. För jag vill inte vara för fördomsfull heller. Men Nä. jag vet vad du tycker. Men det, det intressanta här då med, med sista raden är att jag byggde om ett språk i en helt neutral sats. Medan han, en biljävel är negativ. Precis, och det är det negativa som man reagerar på, mm. tror jag. Är det, är det frustration i det här? är det just Förstår mm. du vad jag menar? Eller är det bara humor eller komik? Mm. Eller, och det är just in i det igen det här du var inne på tidigare, det är det mm. Vad är det som spelar roll? Är det, det materialistiska? Mm. Eller är det, det vad ska man säga, inte emotionella, men det språkliga är ju någonting mm. helt annat. Ja. Vad är... Och finns det någon skillnad eller det, är vad det är skillnad, det är det? arbetarklass och eh, akademiker skulle kunna vara eh, en sak. Men också det skulle också kunna vara det vemodet jaget känner. Som speglas i, i att han drar till med jävel där, att mm. det, det gick liksom i fandus för, för, för deras eh, i deras relation. Ja men jag har nog mer tolkat det och med akademiker och arbetarklass eller... mm. det, men det är också för de är ju på mm. helt som sagt, för de är ju skilda mm. diktjaget och den här barndomsvännen är ju inte, de kan inte konkurrera på samma, på samma ställe där tror jag inte det ligger någon ilska mm. i det uttrycket mm. jag tror det är antingen det kan ju vara någon annans ord också som sagt, mm. det kan ju vara barndomsvännens ja. ord ja. som skämtar om någonting ur, alltså ur ett mm. positivt sätt i så fall mm. att jag byggde om den där bilden liksom, Men det, är också, det är också intressant det här byggandet vad det är och det tycker jag är styrka med, för den han pratar om skulle också kunna tolkas lite så existentialistiskt att man bygger sig själv ja. man bygger sin egen identitet precis eh och det här med by att bygga en Volvo också och bygga en identitet mm. men det är liksom det är så mycket inriktat på själva barndomsvännen medan jaget, han får liksom en halv mening att uttrycka mm. hur, hur jaget eh, vad jaget sysslar med det är sant och det är en väldigt ja, det är ingen balans i det på något sätt Nej. Så, så jaget definierar sig genom den andra som en motsats till mm. men det är där jag återigen man... ser det här som återkommer ibland till exempel det här med lokaltidningens fotografer och nog fångat allt det där rätt bra alltså visserligen ligger det lite frågande så att säga men här ser jag liksom direkt ett urklipp framför mig alltså det här mm. är reflektion till detta och det är därför det blir lite där att jaget kan inte träda fram då för fokus mm. när du läser någonting då är det ju då går du in i de mm. personerna som protesteras snarare mm. men det jag, det jag skulle bara vilja nämna här, för jag tycker det är en fantastiskt fin bild, det här med den här Volvon som ser overklig drömlig och nästan kryslig ut och så står den, där den står under lövträden som säkert redan börjat gula mm. och jag känner direkt med den här vita pearl bilen som står där, <laughs> det känns lite höstigt då med lövträden, alltså det Man, jag börjar nästan fundera, liksom, vad är egentligen som gulna, Är det bilen eller lövträden? Mm. Alltså så här. Ja. Det är liksom det här med tidens tand och det här. Jag det ja, jo. Samtidigt mm. som den är en vit spökbil som står mm. där, liksom, att det är där, <laughs> där det kommer in. Ja. Jag upplever det som något kommande hot. Alltså, i och med att det är... Hot mot vad, undrar jag. Liksom, ja. Alltså lövträd lövträdet det här gulandet det är ju liksom som du sa tidens tande åldrandet. Ja. Jag vet inte. också Det här... Förr eller senare kommer han och drömma om bilen. Mm. Och jag får en känsla av att det inte är så trevliga drömmar av någon anledning. Det, jag vet inte. Jag, jag, jag slås av någon slags vemod av den här dikten. Och... Eh, jag tror jag upplevde någon slags oro för, för den här killen. Det var tio år sedan han såg honom. Mm. Och så tänker jag det här, det är någon liksom paradox där med alla de här prispokalerna som har radats upp på motorhuven. Ja. Jag blev aldrig övertygad om att det här är liksom... En lycklig människa. En lycklig det? människa. Ja. Um, men det finns väl inga så större belägg för. Det. det kan ju mycket väl vara så att. Nej, jag, jag, jag förstår mm. hur du menar, för jag har skrivit lite här kring teman och sånt som mm. går igenom om man, man sammanfattar det stora mm. hela, lite bland annat då att hitta sig själv. Mm. Och jag tror det är lite det här. Alltså det kan ju alltså det tar ju tid och det är ju inte säkert att den här killen är i målen. Mm. Om man säger så, eller jaget för den delen och det är inte jaget ju... heller, Det vet man inte. Och det är kanske är för det finns en sån här liten oros, mm. uh, grej som ligger här lite. För att, eftersom diktjaget ägnar väldigt mycket tid åt den här ändå, mm. eller efter tanke och reflektion, för det är någon man har stått nära mm. tidigare mm. så berör man sig antagligen om vad som händer sen. Och det kanske är då den här, den här bilen nästan har gulnat. Vad finns då kvar? Mm. Och ja. vad, är det, vad är det för någonting han har åstadkommat mer än en Ombyggd Volvo som kommer rosta i slutändan. Förstår du vad jag menar? Men det är ändå, är... Den har ju, har jag ändå vunnit priser. Och ja, ja, ja. Jag det är ett inte. mästerverk. Jag vet inte. Men det, det hade inte behövt så mycket för att den här dikten skulle vara ganska hoppfull. Men, men i och med att inte, jag hittar liksom inga sånt hopp i den som gör att man kan se det Nej. positiva. Alltså, man, jag kan tycka att det kan finnas en en positiv klang i, i ögonblicket då den hamnar i lokaltidningen ja. då har han fått erkännande faktiskt, mm. utöver de här gångerna som han muntligen då har, eller jag, eller förlåt, barnomsvännen muntligen har fått förklara för sig att den är ett mästerverk av, som känner jag tycker då mm. men det är ju ingenting som ja vad händer när, när kameran plockas ihop liksom, och så. Mm. det är nog mer Vad består mm. Sen kan det också vara att man känner grejer och hans vänsterpolitiska eh, Åsikt Att Det kan handla om olika klasser Och ekonomin är dålig Och Det eh, känns som att ja, det är ju ute på glesbygden Eller jag mm. som det nämns En lokaltidning yeah. Och att Det är lite Livet utanför världens centrum eller någonting ja. och jag, jag funderar det här med, det blir nästan den här fritid hobbygrejen, mm. man tänker liksom när, när det, om man tänker rent äh, kulturhistoriskt när det liksom började prägla Sverige och man, när man fick tid över när man inte mm. jobbade lika mycket och kunde ägna sig åt, åt det här samtidigt, vem har vem lägger all sin tid på att bygga om en Volvo också, alltså det finns mm. ju någonting i det, vad är, vad är liksom bakgrunden till det lägger man sina helger på det om man jobbar eller är det arbetslösheten mm. på landet till exempel alltså avbefolkningen ja. alltså mm. det finns en hel sån grej man kan läsa in också mm. i ett modernt Sverige på början av 90-talet för det här är ju faktiskt under en ganska ja, dålig tid ja. Kris. Ja. ja, 92 alltså mm. om man ska säga att den, man ser en koppling där så, mm. så ser det inte så där jättebra ut mm. Och så är det en kille någonstans som bygger en raggarbil. Mm. Uh. Men så, samtidigt så känner jag att om jag plockar in mig själv i den här texten den plockar. styrkan är den att den, jag dras med in i den så mm. som jag är som person. Jag måste förhålla mig till den. Och då kommer genast den här dåliga självkänslan kring att eh, kunna laga tekniska prylar att laga en bil eller alltså jag har tummen mitt i handen och där någonstans skapas ett avstånd direkt och det fascinerar samtidigt som, som för mig är det helt obegripligt hur man kan mäcka med en Volvo eller jag skulle inte göra det va jag ser ingen charm i det men det är kanske där du har det kärnan i sista meningen att det är faktiskt just oförståelsen eller avståndet yeah. som formar det där för en mm. biljävel vem fan kan bygga om en biljävel mm. men jaget kan bygga om språket yeah. alltså och så får man ändå positionera sig utifrån det men alltså det kanske är lite det som han, han menar mm. jag vet inte ja men det, det är intressant eller styrkan i den är just att shit, jag det blev som en spegel jag måste förhålla mig till det och jag mm. jag vet inte om jag mår bra eller dåligt kanske både och på något sätt Ja, och jag tänkte komma in lite på det då rent åsiktsmässigt vad, vad tycker du om dikten? Alltså, jag tycker den är bra den är uh den är väldigt långt ifrån någon plakatdikt eller att det ska vara något politiskt man trycker upp ett politiskt budskap i ansiktet på en och det grejer det har vissa dikter som, där han blir jättetydlig liksom, han ska förklara ett helt decennium politiskt och sånt som han försöker sig på men väldigt många dikter också tycker jag känns allmänmänskliga och universella ja. Och det här tillhör ju en av dem som jag tror alla kan känna någonting inför. Mm. Jag tror den är ett väldigt mm. bra exempel på, på, på den typ av politisk diktning för att den skriver inte på näsan. Mm. Där finns inte ett enda politiskt ställningstagande egentligen i den. Det kan finnas antydan till att man har det socialt dåligt med den här mamman mm. som... Var ensamstående och att de hade det rätt mm. dåligt ställt. Men det, skulle, men det är också bara en. konservativ en, ja. eller liberal, kunna poängtera det. Är Absolut. Nej, men oavsett vilket mm. så bör man inte se någon form av färgning i det. Nej. Eller ideologisk. Utan det räcker med porträttet som finns. Mm. Så ser jag det lite. Men um, jag vet inte. Jag är lite förvånad över. Jag har tidigare inte läst jättemycket av grejer Men jag är förvånad över hur mycket fokus det är på känsla i den här dikten. Mm. Och hur lite ideologiska grejer det är, som sagt. Mm. Men det har nog varit lite att man kanske ser honom mer som den här debattören eh, i andra ja, i media ja. till exempel, och att det färgar lite vad han egentligen är, skriver. Mm. För kollar man vad han har skrivit eh, i sin blogg bland annat också, mm. så är det ju en hel del känslorelaterade grejer på det mm. sättet det inte. Inte siffror eller ideologiska grejer eller något sånt. Men blir du sugen på att läsa mer av honom efter att ha läst denna? Eller? Jo, det blir jag faktiskt. Det blir mm. jag faktiskt. För att äm, jag, jag tycker jättemycket om den här dikten. Äm, och jag tror därför också att det finns en hel del mer hos honom. Just för att han får den här... Eller gör den här mänskliga bilden av någonting helt enkelt. Mm. Det här porträttet liksom. Det kanske är mm. den journalistiska åldern i det men jag vet inte. Mm. Det finns ju mycket mer att hämta fler diktsamliga som man kanske ska ta låna hem några. <laughs> Absolut. Men i övrigt är det, känns, det, känns det som att det är en grej dikt. Med tanke på hur mångfacetterad han ändå verkar vara. Och du har läst antologin och sådär med han, hur han ser på sitt Skrivande och andra texter och så här. Jag tänker att det finns nog inga direkta grejdedikter, kanske också. Det Nej. kan vara så att jag vet han har skrivit en oerhört bra dikt om grisindustrin som han publicerade i Expressen om det var ett eller två år sedan, och den kan vi lägga ut på bloggen här också. Som var... väckte i oerhört starka känslor hos mig. Ehm. Och den var ju väldigt politisk, sågpolitisk, ett sakpolitiskt inlägg men den var väldigt stark samtidigt. Den kom väl i samband med det här grisskötsen. Mm, det måste vara var finhjulen skulle... eller om. Ja, Det ja, tror det också. Och det, det intressanta där var ju liksom att nu när det är nya sådana frågor om minkindustrin så bara väntar man på att han ska göra en likadan om minkindustrin. Det kanske kommer en sån. Det kanske gör det. Mm. Yes, men då får vi väl känna oss nöjda med en omgång av Volvo-byggande här. Yes, och precis som vanligt så fortsätter vi nästa månad. För nu har vi kört igång på allvar igen här med lite höstläsning. Mm. Så har man något tips eller... Någonting annat man vill ventilera så får man jättegärna höra av sig. Antingen på Facebook eller om man mejlar eller kommenterar på enfindag.se. Mm. Och man kan skicka då till info Yes. Men då tackar vi väl för oss och önskar en bra månad fram till nästa gång. Ja, yeah. tack och hej. Tack, hej.